an bai, zuleak bank edo Bank Kalimantar edo, askurgi biltegiak egin du bere Bilttzaga nagusia, laguntza beaga beti gora doala egan dute milun baterdia pairiru eskainiak izan dira. Xbertarge ondarkinen besteko zaileak kanbiatu beharko, Badz elektroliko bat ukanen du bako txak ikusteko Zonbat ondarkin egiten duen horren arabera berkudu pagatu Eta pilotan berroi eta bost minuta aski dituzte, Larral eta Bilbaok ok, berezkoen finalaren idabasteko Echeverri eta Dukazuren kontra berroi eta Amar erabandute partida Eta denengaldia... galdea -Sherlotte? Aluri uneeka naizazio iraen duena. Egungo bederen bai eegu sointza teoria aipatzen baitute temperaturak egungo, amikata haei graduren hartxean baan esperantza txiki bat atxik dezagun biak hobetzeaka aipatzen baitituteen. eta lehenik ebarkatu botz erlastu unentzata eta aroari lotua ere hau departamentua alerta lirandian dela eurien eta uroldi riskoen gatik gau ontan eman dute plantan atxalde lauak arte errobi eta urrazubi errekak dira bereziki urbiletik begistatuak baita beldura hauek gainditu ditezena. Azkurri biltegi edo bankalimante garen biltzak nagusia, joan den astian iraganda, bilan gisa erranditaike, jende e, gero eta gehiagok laguntza behar duela eta egoitza berri bat ere galdegiten dutela aspaldian simonetik galt. Euskaliriko askurri biltegiak gerota jendegio hazi behar ditu, gaur egun ipar euskaliri untan sortzi mila pertsuna laguntzen baititu. Azken urte untan guti gora bera miloi bat eterdiak apairu eskaini dira, hoktako zazpionta behar mila tona helikagai behar zelaik. Justuki, hainbeste janari biltzeko, hirugunetan banatuada janaria. Horrek dena zaitzen bitu, aspalian galiten ute gune handi bakar bat. Horri begira, Bayonakoa usapezarekin bildu beharadira askuri biltegikoak. Horrenkide den Susan Medviel. Ba, haipatu du, du behar du eta Hokio in lana, eta baizu eta lekua behar du galdina. Eta Bayonako medak hilambadu eta gehen luniat, e, beste hilaten, beste hilaten errenen dauzot Hokio eta prezidentare behar da ba, behar basan batua izan. Eta hoi uh, maiatzean eta bostian eka antu. Ezan bezala, maiatzein bostian setasun gehiokain du. Biltzahnago siuntan erabaki guti hartu bita. Ahatik, erabakida da guti laguntzen zuten jiru laguntza iletaz, berestea eta bestalde ondarkinen behisteko usaiak beharko dira, kanbiatu siberohan, usteile tika intzina, bako elektroniko bat ukanen du, ikusteko somat zekinuntzi, Eh, betetzen du, duen edo igorzen duen eta bi.000 eta hamazazzpitik aintzina horren arabera beharko dugu pagatu. Zbatek edo sendako kanbiamen horen plantan ezatzea deliberatu duten galdatu digu Dominik Bozskei. Hoi egina etandeatulan bigon eemaakki. Zarteko Ligienabea Eta parte bat aldikarupakasten chenter Eta produzi sendien eta mudelan Beriz bagen problema lehen ekosistema Eta karsat eta hoieki Ooi espeit habu libre Eta verdien langilek Eta mekanika aqui gaisako Eta habo eskierakia dobesu aqui Basiak, eta bassia et bassia et gustinguina et le hne ecosistema qui est en mode eta gique ta kanmasa mediatrice ta hoje toiki et es es sens que la pression a guatsen outros et eh, to e sistema beri horike estago bon no bai eta parteco mais nabai be hin begat cortesomaitas et a hoje presio aldetik eta gaisa una de sistema alors que Aspaldiko kontener berde horiek karik etetaik desagirtuko dira, leki anusteko, erdi lurpetua gizamen diren, kontener elektroniko eri. <totipasik> Eunka kantari Euskal Iriburu nagusitarik urbilduziren Bayonara larun batian, baionan kantu taldea gomitaturik Gaztei, Sebilbao, Dorostia edo Iruñako kantariak orziren Bayonako karikako Euskal Azinausteko Arantzai dider ere anzen eta kantuen artian Parte hartu du eta kantuen artian ere mintzatu da Parte artzailekin obekio erran Arantzai Eta dira tokika kantu taliak batzuk eta eta entartzen diren dien dien nahi dute ere komprenetu zer kantatzen duten ordi an batzuk, pasatzen dira gero ahekarat kurtsuaak egitzeko Eta dira lantipi bat da, denen artian bakoitzak berre berre urraztipia emanez berdin dortzen ditugu berdin eskaldun berri batzuk Jean-Claude Hiliart, kantu? Eta dira, kantu zertzea Eretako da deideak eskual kulturaren biziaztia, hori ez da, da okasionean ondirik, ezeko eh? eskual, eskual kultura ono anitz bai honeseri ahotza zitzaie, ez horuek anitzeri bai, eta oriana, plazan izaitia hori irakustia Estudu biziki importantea dela, zenta horrek emaiten du, ala, denen biztan hor badela ere eskoalkultura eta hori denek ilan ere praktikatzen alda or, eta hori da biziki aktivitatea importantea. E, Danostiak. Ba, iruñateik, iruñateik. Gazteizarra. Badago baten bat ez dakien, baina ere Euskararen alne, Euskaraz kantatzen du, eta horra hiria pixkanaka, pixkanaka ikasten. Zekatzea? Politia da, euskal kantoak politiago eta gainera erresa dira, ezen ezaztea laua botxetan, ordan herri kanta dira, oso politia, ederra. Bueno, lagunak, giro politia, ederra, ezta? Lagunarteko girba espiritu eri. Eta ondoko itzordua, bayonan akantuz taldearekin, erri uratzen izanen da. Eta aro txarra eta txaleguzian euritsua ere baigurgi gainekaldian atzo, nafagoaren egunaren zata, alere jendia bildu dira dela araberan erran ditaike, ibilaldi, musika, dantza, apairu, den entzat bazen eta denak oskaraz egiten alazirela. Hori izan da, basaitziako arduradunen edo antolatzeilen mesua, Kirolak, Lagalde Bilbaok berroita bost minuta aski izan dituzte, Binazkako xapelketaren finala ere maiteko, handiak ziren alta Echeverri Dukazu, diakinas muntxoko partida augeka hize irabazizutela, behinan, berroi eta amarr naunzitu dira, Lagalde eta Bilbao, Peiola Galdek partida ederra egindu, eta bere mikotekidea ez du anzten, bere ustez Bisintxo Bilbaoaren esker irabazi baitute. Uxte dut zai, egia dela, egun konfiantsan jokatu dutala, mainan e, zenta Bisintxok dominatu dugibelean eta e, pila bat xekatu duela zango eta edo artexare batizti. Uxte dugu, egun batiz ez zela buruz burukako egunean, Baina uh, gauzakitz hori dira, alde da partida honetan eta, eta usupozik niz. Nimenakien ze behar nuen partida hori jeshtarazteko, ongi sakatu eta paradatzea tiratu, baina ez jesaka jokatu zen eta ala, egiten zuen bezala manuk, behar zen nahiz eta hama bost ukan haintzinetik, hama berdin bezala bagine jokatu eta, eta usta hori ongi egin du dugula bisintxorekin eta se paserà a ver aquí oso umida DELA, la Ashkona heroica cheta e unico xe vehando deneri horcela eta tsarria ondezela La Real de Bilbao Chapeldun beraz 20 am finala ira vasidik etcheveri du Eta franziako kopan eskubalunian, Nafarroako taldea eta Nafarroako anderiak esapeldun. Lainiren kontra, eraman dute e, ogoita behatzi eta ogoita bosteko emaintzarekin, Parisiko pierdugu berten gilan, jokatzen zen, Nafarroak beraz esapeldun ere. E, Rugbian bestalde, e, Nafarroak beti, unek joaneko partida finala amasei gerrenetan irabazidu angiluren kontra, hemen doribane garazin lau eta eme itzi, eta endaiak irabazidu hajet moko zelaian beti joaneko partidan, ogoita iru eta ogoita bat azparnek amasei behatzi irabazi e, perogaden kontra, eta komiteko euskal kolta la dessa ta taldean no maila no meki ekan barduzek amaxeia ameka ibasidu ogunaren kontra eta pilotarat begitzen egiteko hogeitaraz dezagun, bengo etxe eta untoria izan direla profesionalen txapeldunak trinketteko albezala ere hogere partida da fikte joan da fite trainkatu da, bengo etxeuntoriak hogeita bi zazpi irabazi dute berazale zubietaren kontra. Eta goiz begirekin hasegitzen dugu, zuekin batzixetak kri eta nazioarteko begietan, Nepaleko lugikarrak errepikak izan ditu atzo. Eta bereziki Katmandu kapitalaren inguruan, seikako txizazpiko magnitudearekin, erreztarte senditu dena. Hora jarteko bilana, logikara horiena, 2020-2020 eta 2020-2020 zauritu, momentuntan gurutze gorria gehien bat kezkatzen duena, baserri gunetako egoera da, informazio gutxi baita eta mendiguneak zailtzen baititu operazioak. Eta Sirriako ahmadak al-Noschaf jentea du. Al-Qaidatik uh, talde horrek uh, jizir al-Gugur iria ahztuztuen atzo. Eta hori uh, erantzunez Sirriako ahmadak aire erasuak egin ditu. Iri horren uh, ohnitze bideak trabatzen ditu bereziki alep iriaren uh, ohnitzeko. Memento berean uh, lujeko ahmadak irinagusiak uh, defendatzen ditu eta defentsak azkartzen. Indonesian atzergitarak garbitu dituzte, edo garbituko. Garbituko dituzte, ala errandute. Zerzat lau iran kasua aipatzen da gehiemat frantziar, baina bat dira beste batzore. Bi-Australiak, Brasil darbat, Filipin darbat, eta lau nigeriak droga trafiko afera baten inguruan dira horiek kondenatuak izan. Arrapatuak izan ziren, ekztazia egiteko laborategi baten eraikitzen 2008. Bostean eta uh, trafikoaren kontrako burroka lehentasuntzat hartu du. Presidenteak, uh, Frantziak presidenteak eta Brasileko uh, gobernuak errandute. Arremanak mostuko zituztela egzekuzioak egiten badira. Eta Cipre, iparaldean presidente ba berri bat badute? Mediterrane Irla untan uh, bi komunitate badira, Turkiarrak eta Greziarrak turkiak kulturakoak badute e-Republika auto izendatu bat, hor autatua izan da ezkertiak bat moderatua irur, eguneko irurogoiarekin, hau deitzen da Mustafa Akintzi eta Iduriza hurbiltzearen uh, aldekoa da eta baken negoziazioen aldekoa seinale honbat bezala ikusten dute aditu.